Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Iată-ne la continuarea ediției de data trecută în care vorbeam despre uh, comparația aceasta între dragoste de plastic versus dragoste reală. Și până seara aceasta continuăm acea dezbatere, încercând să punem cât mai obiectiv în balanță cele două situații. Poate veți concluziona că suntem împotriva dragostei, că suntem prea acizi și ne credem, nu știu, sfinți sau desprinși din stele. Nu avem intenția aceasta, pur și simplu vrem să prezentăm... Singura variantă disponibilă pentru noi oamenii, și anume dragostea divină, pentru că așa cum încheiam data trecută emisiunea și spuneam că nu suntem capabili, datorită, datorită pervertirii ființei noastre omenești, nu suntem capabili să iubim, oricât de mult ne-am străduit, avem nevoie de sursă de dragoste. Ei bine, în contextul acesta încercăm în continuare să punem în contrast cele două situații, pentru că ele nu pot fi... Nu pot conviețui, să spunem așa, nu pot merge împreună. Încercăm să le punem în contrast pentru a arăta tuturor cât de important este ca dragostea să fie curată, reală, să fie o dragoste nu de origine omenească, ci de origine divină. Ce este omenesc se termine, la un moment dat are finalitate. Ce este din Dumnezeu nu are finalitate. Așa că, dragii mei, vă provoc să continuăm această discuție și, dacă vă amintiți, rămăsesem să răspundem la întrebarea, sau să răspundă Neluțu și Cosmin la întrebarea ce cred despre această, acest eveniment, fenomen, nu știu cum să-l numesc, numit căsătorie pentru o zi, care, iată, este foarte propagat, foarte popularizat și câștigă teren din ce în ce mai mult. Așadar, Neluțu? Nu știu în emisiunea asta cât de dur putem să vorbim, dar mie îmi place să spun lucrurilor pe nume și uh, din start, conceptul de căsătorie pentru o zi este o prostie care îmi provoacă dezgust. Pentru mine, ca om căsătorit de 14 ani, conceptul acesta este o jignire. Căsătoria nu are cum să fie pentru o zi. Cel care a inventat un asemenea lucru nu știe ce înseamnă valoare. Deci căsătoria se face pentru o viață. Da, cu conceptul acela sunt de acord. Și cred că dacă am spus așa, a, un asemenea lucru, aproape că nici n-ar trebui să mai spun altceva. Ok, dar ce imagine transmit? Adică ce mesaj trans, ar putea să transmită una, un asemenea lucru? Un asemenea. Păi hai să ne gândim în felul următor. Ce urmărește, ce, or, ce urmărește un cuplu căsătorit pentru o zi? Obligații? Copii, Drepturi, formare plăcere. de caractere, aducerea pe lumea unor copii care apoi să devină oameni buni pentru societate. Credeți că într-o zi se pot rezolva toate astea? Eu cred că nu. Eu cred că oamenii care vor să facă un astfel de angajament pentru o zi, în primul rând tratează cu superficialitate conceptul în sine. În al doilea rând, pentru că suntem la, creștin, la o emisiune creștină, își bați joc de un, de un principiu, de o, de o instituție creată de Dumnezeu și eventual, într-un al treilea rând, ca să nu mai dau și alte, alte chestiuni de genul acesta, totul este o joacă. Adică ne putem permite, eventual, să ne jucăm de asosuri și soția, pentru că de-a mama și de-a tata, într-o zi... Da, păi se să joacă spun, și de mama și de tata, dar nu în partea cu noaptea. <laughs> e posibil, da, să fie. Da, apropo, știți că după o asemenea chestie, dacă nu, nu sunt bine protejați, ca să spunem așa, poate să intervine și avortul. Și vedeți cum o, dintr-o joacă se poate ajunge la o crimă. La o dramă. Bine, la o dramă. Tinerii care fac lucrul acesta sunt foarte cool. Se simt uh, excelent. Mai ales că cei, e foarte mediatizată chestia. Cei din jurul lor uh, îi uh, ridică în slăv. De obicei se aleg, probabil, ca și la Miss și Mister, uh, se aleg uh, băiat frumos, fată frumoasă, dar în cap nu au prea multe. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am zis, mi îmi place să spun lucrurilor pe nume, nu vreau să mă ascund după deget. Uh, căsătoria pentru o zi este o jignire pentru ceea ce știm noi, valori creștine. Da, este interesant pentru că acest concept căsătoriți pentru o zi, cred că are și implicații, adică vorbește și despre modul în care percepem căsătoria, dar vorbește și despre modul în care vom forma această imagine în mintea copiilor viitor. Eu vreau să zic la aspectul ăsta, la întrebarea asta, că dincolo de conceptul ăsta de căsătorie pentru o zi, el pleacă din uh, concepția de căsătorie de probă, care e des, da, des întâlnită. Uh, și atunci, ca și joacă pentru cei mai tineri, din spectrul acesta al celor mai în vârstă care se joacă în zona asta, căsătorie de probă atunci vine conceptul pentru adolescenți, căsătorie pentru o zi, să vezi cam ce înseamnă să, să fii căsătorit. Deși nu o să-ți dai seama de, de lucrul ăsta, pentru că nu e, nu e suficient o zi ca să dai seama de cum, cum e să fii căsătorit. Uh, și conceptul ăsta mi se pare periculos. Și aș vrea să vă dau doar niște date statistice care se pot urmări. Am discutat cu cineva dintr-o altă țară care spunea... Uh, eu nu mă pot căsători cu cineva pe care nu-l cunosc, dacă nu sunt compatibil din toate punctele de vedere. Eu inclusive am niște concepții, inclusiv sexual, Eu am niște concepții despre viață și așa când ne întâlnim și pasiunea asta, lucrurile merg într-o direcție și s-ar putea să fiu orbită de lucrurile astea. Dar în momentul în care stau cu cineva, un an, doi, trei, îmi dau seama dacă suntem compatibili și putem să fim căsătoriți. Și știți ce? E contrazice statisticile. Da. Uh, 75% din cei care stau în concubinaj ajung să se despartă. Pentru că la cel mai mic vânt, la cea mică adieră a unei probleme în viața unui astfel de cuplu, da. fiecare își ia, și ia bagajul și se duce. Un geamantan mai mic și a decolează. Nu, au, nu sunt implicații uh, sentimentale prea puternice, materiale prea mari. Și asta, asta creează un mediu de insecuritate și ne face nouă, ca indivizi rău în primul rând. Adică stau într-un mediu, stau într-o relație în care nu mă pot baza pe celălalt. Da, păi... De, și de ce mai am nevoie și de vedeți, aia. lucrurile concrete, statisticile ne contrazic pe noi ca și oameni, ca și direcție în care funcționăm și mergem și dau dreptate Lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, nu, intră în căstorie și du până la sfârșit. Da. Și oamenii care aleg să fac lucrul ăsta într-un mod decis și clar de la început ajung să aibă bine Lui Dumnezeu și cei care, așa, care intră în conceptul da, ăsta con sfârșesc în... Contează foarte mult mentalitatea cu care intri. Dacă intri cu gândul că dacă nu merge, ne despărțim, dacă iei și varianta asta în calcul, din, din start, la momentul în care te vei lovi de necaz, Vei calcula foarte bine varianta și vei ieși. Dacă ei în calcul varianta, orice s-ar întâmpla, la bine și la rău, cum păi să. De a intra într-o de, a intri da? într de da. probă, că ei în variant, deci mai mult, de, mai mult ca sigur ei varianta că nu o să meargă. Da. Pentru că dacă ei 100% varianta că o să meargă, nu o să mai intra da. în căsătorie de probă, pentru că știi care că e finalitatea acțiunii Atunci, tale. atunci când pornești o astfel de mentalitate, orice să ar în cale, tu ai o singură setare în minte. Cum să o rezolv? Cum da. să rezolvăm da. problema da. asta? Da. Și în momentul în care intră intrat într de probă, atunci chiar nu mai, ai, nu mai ai nimica de care te, te leagă. Sunt foarte multe lucruri care îți dau libertatea. Și probabil de asta și aleg oamenii să, să meargă în direcția asta și în zona asta. La căsătoria de probă, dacă mi-e și interlocutorii mei și și ascultătorii, vreau să vă dau așa o imagine mai plastică. Să ne imaginăm că vrem să ne achiziționăm o mașină. De la început, vreau să spun, este o imagine exagerată, dar voită exagerată ca să o înțelegem mai bine. Vrem să ne achiziționăm o mașină. Acum, sincer, ce am preferat? O mașină nouă sau una second hand? Ne referim la căsătoria de probă. Cum ți-ar pl ți place, de exemplu, Teo, tu, ca și om. Cred că, de faptul... cred că trebuie să-mi Cosmin pe cosmic cu mașinile, <laughs> că eu nu le-am deloc. Nu, nu, nu. Acum facem abstracție. Hai să luăm așa idealist un om, așa. fără să-l nominalizăm. Cum i-ar place unui om să-și ia o soție uzată? Folosită deja de altcineva. Când este în posibilitatea de a alege una nou-nouță. Să miroase în cap plastic. <laughs> Deci una nou-nouță, nefolosită de altcineva. Nu, nu este frumos. Dacă luăm în, în considerare conceptul acesta de căsătorie de probă și dacă punem, mergem mai departe cu imaginea ce am zis eu din lumea automobilistică, vom ajunge ca la un moment dat să aprecem programul RABLA. Da, se, deci, se pare că unii sunt înscriși în program. Căsătoria, căsătoria de probă la fel ca și căsătoria pentru o zi, uh, implică o anumită joacă, implică o anumită neseriozitate și vreau să vă spun că... Implică lipsă de responsabilitate? Da, clar. Vreau să vă spun că mi-a fost dat anul trecut să, să fiu plecat în afara țării și uh, să discut cu o persoană foarte apropiată uh, care a suferit o mare traumă prin pierderea locului de muncă. Și asta n-ar fi fost atât de mare trauma dacă persoana cu care a trăit în concubinaj, dacă nu mă înșel undeva la vreo șapte, opt ani, deci o perioadă destul de lungă, nu i-a fost alături în momentele apropiate, în momentele dificile. Răspunsul persoanei respective a fost ceva de genul, știi, eu nu pot să-ți fiu acum alături din cauza că am un deja vu printr-o asemenea experiență am trecut și eu și partenerul meu de viață, necăsătorit, deci vorbim de concubinaj, partenerul meu de viață mi-a dat flit, mi-a dat cu piciorul și nu vreau să retrăiesc acea dramă. Da, dar știi, atâția ani de zile noi am făcut planuri împreună, noi am trăit împreună, noi am povestit împreună, mă rog am cât am Am fost ca o familie. Am fost ca o familie, dar n-am fost o familie. Da. Și așa cu... Mm. Un anumit tremur în voce îmi povestea lucrurile astea și l-am compătimit. Se uita la mine, la familia mea, la soția mea, la copiii pe care i aveam și zicea, Neluțu, să știi că într-un fel, așa, te invidiez. Te invidiez într-un fel și am zis, da, dar știi, și tu ai putea să faci un asemenea pas și eu mă gândesc că totuși îți vei găsi, chiar dacă eu sunt credincios și cred că trăirea lui este împăcat. păcat, știi? că nu se poate să fie altfel, dar am zis, mai dacă totuși te-a respins persoana respectivă, poate că te va ajuta Dumnezeu să găsești într-o zi o persoană cu care să mergi după principiile lui Dumnezeu, în mod să legal, de la început să corect. te căsătorești de la zero, să o iei de la zero, să te căsătorești, să-mi temezi o familie, să aveți copii și să te încadrezi acolo unde trebuie să fie. Și amândouă persoanele, să vă luptați atunci pentru căsătorie, pentru căznicia voastră, pentru că altfel nu se poate. Vezi? Acum doar drepturi fără obligații. Acum problema știi care este din, din experiența pe care o am în consiliere persoanele care au trecut prin faza despărțirii, indiferent de motive, că au fost căsătoriți, că nu au fost Pur și simplu, existând un precedent, lucrul la a doua oară este mult mai ușor de făcut. Mai ușor nu, este tot greu. Dar dacă există precedentul, se produce și a doua oară. Și de regulă oamenii care nu s-au împăcat într-o relație și nu s-au putut dărui într-o relație, nu au putut să facă efortul într-o relație, ajung și în a doua, și în a treia, și în a patra să aibă fix aceleași probleme. Pentru că ei, de fapt, nu fug de persoană ei fug de ei înșiși, ei fug de problemele lor. Ei bine, oriunde ai fugit de problemele tale, tot cu ele după tine ești. Oricât de minunată ar fi uh, pe partea, femeia sau bărbatul pe care îi întâlnești ca să zici bă, da, uite, la prima n-am avut noroc, <gură> între mele, dar de data asta am nimerit-o. Cum spunea și nelut uh, uh, Cosmin, cazul acela, băiatul a nimerit o fată frumoasă și poate o zis, bă, mi-a pus Dumnezeu mâna după ceafă. Dar nici ea pur și simplu nu a mers. De ce? Pentru că noi trebuie să ne perfectăm în permanență și trebuie să lucrăm la noi înșine. Iată cum acest, i-aș îndrăzni să mai completez răspunsurile la această întrebare, căsătoriți pentru o zi, cred că este un concept care nu-i tocmai nevinovat, este foarte vinovat, un concept care aruncă o notă de neseriozitate, o notă de glumă, de șagă asupra căsniciei și faptul că tinerii își permit să-l încerce și să se implice că de obicei aici se întâmplă această căsătorie pentru o zi în zona tinerilor și că alții sunt în preajma lor când fac evenimentul acesta și iată în orașul nostru așa se întâmplă, se căsătoresc pentru o zi câteva cupluri și după aia party de party. Se duc la nu știu ce discotecă și dau o petrecere zdravănă bineînțeles că se lasă cu alcool și dezmăț grupa mare. E bine, într-un asemenea context, acei tineri care au participat acolo, și poate și cei care s-au uitat la televizor când s-a prezentat mega evenimentul, le se transmite o imagine. Căsătoria cei căsătorii ai, ceva fan, distractiv, ceva. No. Și dacă merge pentru o zi, înseamnă că merge și pentru o lună sau pentru trei ani, sau nu, no. cât o merge, Că după aia. De aici intervine șocul atunci când se căsătorești și într-adevăr dau de problemele da. căsniciei. Da, pentru că ne este prezentată o imagine a unei căsnicii bazate pe pasiune și specialiștii spun că în cel mai fericit caz, pasiunea, dragostea romantică poate să țină trei ani jumate. De regulă, în cele mai multe cazuri se pare că puține căsnicii ajung la doi ani de pasiune, de, de um, înflăcărare a de la început. Dar în, în maximul la care se poate ajunge este trei ani jumate. Ideea este după ce se termină gazul cu ce mai faci căldură. Deci atunci este nevoie ca în perioada asta, dacă ești căsătorit în voia lui Dumnezeu și dacă ai responsabilitatea căsătoriei, în perioada asta să cultive acea dragoste care să, care să ajungă să ne prezinte, cum spunea Neluțu, acei bătrânei care se țin de mână pe stradă. Aș vrea să vă mai dau uh, o imagine de data asta, o imagine... E adevărat, un pic am dezgustătoare, dar cam asta mi s-a recomandat mie de către o persoană de sex feminin în primul sau al doilea an de, de căznicie. O persoană undeva la vreo 50 și ceva de ani îmi dădea niște sfaturi de viață, ceva de genul. Ar trebui să privești căsnicia ca un recipient mare, un butoi, în care deasupra este un strat de miere, iar de dedesubt, un procentaj de 90 și ceva la sută, este orice altceva, mizerie, rahat, așa zicea ea. Uh, și ar fi bine ca să amesteci în butoiul respectiv, din ce cauză, împreună cu mierea, să mai ieși și din grosul celelalte substanțe. Pentru că așa este viața. Bineînțeles că n-am fost de acord cu un asemenea concept și mai mult de atât am uitat la persoana care îmi dădea asemenea sfaturi. Măi, oare ce viață are? Era deja divorțată, intervenise în viața unei alte familii și stricase o familie, în sensul că bărbatul cu care stătea la vremea respectivă în concubinaj divorțase de soția lui. Deci erau doi nu, oameni... Nu era cel mai în măsură să dea sfaturi de căsătorie. Erau... Doi oameni aduși împreună cu două vieți distruse, de fapt cu două vieți, cu două familii distruse și atunci am zis în sinea mea, dacă uh, așa este viața ta, înseamnă că și sfatul tău este tot pe măsură, îmi pare rău, eu nu zic că întotdeauna în viață va fi numai miere, că poate că de la atâta miere ții să și ea crește, știi? Că așa zice și Sfânta Scriptură, că dacă iei prea multă miere în gură, la un moment dat nu o să-ți da, prea bine. La, la căsătorie mi-am ca că acum a venit un, unul din frații din biserică și a spus măi, Teofile, îți dau un singur sfat. Prea multă miere de greață. Era stupar, sau cum se spune, om care apicultor. Da? Că prea multă miere provoacă greață. Lasă să ai și mai încolo. Știi ce ai ciudat? Că Emisia din seara asta e despre dragoste și ne-a vorbit o despre divorț. <laughs> da, uite, Cred ajungem și să, să vorbim, să să să vorbim și despre să spunem, dragoste da. pentru că întrebarea a treia... <laughs> da, întrebarea de fapt, a treia, dragoste de plastic da. versus dragoste reală. Dar trebuie a trebui a, să vorbim și despre dragoste de, reală. Pentru că întrebarea treia spune ce găsim în scriptură despre dragoste dintr-un bărbat și o femeie și deja am atins această întrebare, doar o completăm. Cum trebuie să se iubească aceștia ca dragostea să fie reală, rezistentă și benefică? Pentru că, iată, avem această problemă și în căsnicile creștine, cum amintea și Cosmin, avem și în relațiile de, de căsnicie din biserici două situații. Divorțurile sunt mai rare și... Nu știu dacă e bine sau nu e bine lucrul ăsta, nu mă pronunț în momentul ăsta, dar să spunem că față de societatea în care trăim este o rată mai mică a divorțurilor. Asta este un scenariu, ca cei doi să divorțeze. Celălalt scenariu este să divorțeze, dar nu pe acte. Pur și simplu să stea în aceeași casă și tot conflicte, tensiuni, copiii să crească într-un mediu nesănătos. E bine, în contextul ăsta se pune problema ce trebuie să facem sau cum trebuie să abordăm dragostea, cum o vedem în scriptură, astfel încât dragostea din familiile noastre să fie una reală, rezistentă și benefică. Haideți să scoatem, să extragem câteva lucruri importante la capitolul acesta, pentru că dacă am vorbit până acum de o dragoste plastică, hai să vedem un pic despre dragostea asta scripturală. Facem o pauză muzicală și încercăm răspunsul la această întrebare ulterior. Sui îți promituri în teer fiind tine ne voi sta. omă? I voi spune mereu peți o secundă În minune orice zii, sprebindor, privesc și nu sufletul să învesc to Nu ne merți mai presus de cuvântul geros Nu există ceva mai frumos decât ce trăies Nu e mereu, te iubesc mai prețus de cuvântul ce îl Nu există ceva mai frumos decât ce trăiesc Deci, Nenuțu? Păi dacă e să vorbim despre dragostea scripturală, eu aș începe de la următorul aspect. Dumnezeu este dragoste. Deci dacă Dumnezeu este dragoste, aceasta este definiția dragostei. Vrei să găsești o definiție corectă la dragoste, trebuie să te raportezi la Dumnezeu, pentru că dragostea este Dumnezeu. Nu, nu putem să ne uităm în scriptură și să nu înțelegem acest lucru. Dacă vrem ca relația dintre un soț și o soție să fie una rezistentă, dacă vrem ca efectele unei asemenea relații de dragoste să fie uh, benefică, benefice, vorbim de plural, efectele să fie benefice, atunci trebuie să ne raportăm la Dumnezeu ca fiind sursa dragostei noastre. Deci, în primul rând, punctul de plecare într-o relație trebuie să fie Dumnezeu trebuie ca Dumnezeu să fie inițiatorul acelei relații, trebuie ca Dumnezeu să dea binecuvântarea, trebuie ca noi să-i cerem sprijinul. Este interesant că poate uh, încercăm să fim orbi, încercăm să fim surți, ca nu cumva să auzim uh, șoapta lui Dumnezeu care ne spune, nu intra în această relație, că nu este bună, nu este potrivită pentru tine ne place atât de mult de persoana pe care am identificat-o și cumva parcă ne e teamă să nu, să, nu, să nu pierdem acest ultim vagon, ca și cum alte persoane nu ar mai fi. Dacă plecăm de la, de la acest considerent că Dumnezeu trebuie să fie punctul de plecare în relație, eu cred că avem mari șanse, dacă nu chiar toate șansele, să continuăm și să definitivăm în mod benefic pentru noi înșine. Mă gândesc la un mesaj al unui pastor, nu-i dau numele aici ca să nu facem o anumită propagandă, un mesaj al unui pastor din care n-am reținut nimic, decât o singură propoziție. Și propoziția aceea, țin minte că eram încă necăsătorit, eram prieten cu actuala mea soție și așa că ca din priviri ne-am înțeles să ne rămână un moto pentru viața noastră de, de căsnicie, ceea ce Dumnezeu inițiază, Dumnezeu finanțiază. Nu mă refer la, la partea materială. Da. Deși și aceasta tot Dumnezeu finanțiază. Categoric. Mă refer la tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce dă consistență, tot ceea ce dă substanță relației dintre, dintre noi. Cine și leagă relația. Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu inițiază, dar atenție, ceea ce Dumnezeu inițiază, Dumnezeu finanțiază. Dacă este binecuvântarea lui Dumnezeu peste acea relație, peste acei doi indivizi, atunci efectele sunt pozitive, sunt benefice. Ca și cuplu ești împlinit, ca și persoană individuală ești, ești împlinit. Pentru că Dumnezeu este Cel care uh, e fundamentul. Așa cum, cum se zice la un moment dat în, în, Noul, în Noul Testament, Hristos este, este temelia. Dacă nu este Dumnezeu, dacă nu este Hristos temelia relației dintre noi, uh, umblăm după cai vers pe pereți și rezultatul va fi, cine știe, poate tu ne poți spune mai bine din experiența ta de consiliere. Deci, un prim lucru menționat de Neluțu este ca Dumnezeu să fie parte a acestei ecuații pe conceptul funei în ei nu se rupe ușor și mai mult, Dumnezeu trebuie să fie baza și inițiatorul căsniciei. Cosmin, ce, ce, ce aspect ai vrea să aduci în, în discuție acum? Eu sper ca să ne urmească sau să fie alături de noi și cei care sunt tineri. Deci e o temă despre dragoste, despre familie în contextul acesta al, uh, Sfântului Valentin. Uh, în genere uh, să știi dar, că ne ascultă tinerii. Dar uh, vreau să, să remarc un aspect. Uh, e foarte important uh, și viața dinaintea căsătoriei și dă cumva direcția în care, în care vei merge ca și soț sau ca soție. E foarte important cum percepi dragostea, e foarte important modul în care ai cunoscut dragostea în familie, e foarte important cum l-ai cunoscut pe, pe Dumnezeu și e foarte important ca să-ți ții făgătuințele în fața lui Dumnezeu în primul rând. Pentru că dacă ai o viață înainte de căsătorie care ți-o ordonezi după principiile lui Dumnezeu, atunci cu siguranță ai parte, ai parte de, de binecuvântările Lui Dumnezeu. Și aici vorbesc despre cei care cunosc uh, lucrurile astea și care uh, trăiesc într-un mediu de genul ăsta și ar fi păcat să piardă valorile respective pe care Lui Dumnezeu le-a pus în ei, în familiilor, în biserica din care fac parte. Mai e și a doua categorie de oameni care nu au cunoscut principiul Lui Dumnezeu, dar Lui Dumnezeu s-a îndurat de ei și ei cred că mai mult pot să realizeze ce bine e să ai parte de prezența lui Dumnezeu în familia ta, pe care tu ți-o ți creionezi. Da. Și destinul pe care ți-l faci alături de persoana iubită. Sunt persoane care n-au cunoscut dragostea în familie, care au avut parte de alcool, de bătaie, dar în momentul în care rația lor s-a rezolvat cu Dumnezeu, atunci au putut să schimbe tot în viața lor și au putut să să meargă pe alt model al căsătoriei decât au văzut în, în părinților. Da. Și ceea ce vreau să remarc e ca fiecare tânăr care ne ascultă la emisiunea asta să stea înainte în Dumnezeu, să ceară putere, ca să fie curat până la căsătorie, să-L iubească pe Dumnezeu cu toată pasiunea, că atunci ești capabil de dragoste și pentru pentru partenerul pe care și îl vor alege. Practic într o relație directă cu dragostea, cu sursa dragoste și prin tine spre celălalt. E singura e singura variantă, nu văd, nu văd altă variantă. Pentru că în modul în care funcționează lumea în ziua de astăzi, cu informațiile informații despre ei, singura posibilitate și singurul mod de rezolvare acestei probleme este aproape de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu cu siguranță le va da bine cu Așa cum zicea și Meluțul uh, înainte. Uh, noi ne gândim tot la alții. Uh, dorim mașina nouă, dar fi și tu mașina nouă da. în, care, în care intri. Pentru că altfel nu, nu ai bine te tatăl Dumnezeu. Tu da. știi și aștepți de la celălalt partener să-l să iei ca și mașină perfect funcțională. Vorbind mă, gândeam acum în termenii la... pe care i-am definit înainte. Dar e foarte important ca fiecare dintre noi să intrăm curați. Mă gândeam zice. acum la un următorul aspect. Ai atins -o un capitol sensibil, cel al curăției, și din păcate mă îngrijorează foarte mult, pentru că înainte totuși tinerii se păstrau și nu glumeau deloc la capitolul ăsta, sau foarte rar erau cazuri în care glumeau, sau în care nu glumeau, în care își permiteau. Din păcate, numărul tinerilor care își permit să încerce, între ghilimele, să vadă compatibilitatea, este tot mai mare chiar și în biserici. Și remarca asta pe care ai făcut-o este potrivită și în același timp mă provoacă la o meditare asupra ce se întâmplă cu cei care au făcut-o deja. Și aș vrea să spun și pentru aceștia câteva cuvinte orice curvie este un păcat înaintea lui Dumnezeu oricum am îmbrăcat-o, orice formă am vrea să-i dăm, este un păcat și orice păcat trebuie mărturisit și trebuie să ne lăsăm de el și în felul ăsta Dumnezeu poate să lucreze, dar asta nu înseamnă că nu vor fi consecințe ale faptelor sau alegerilor pe care le-am făcut s-ar putea ca, și ca aceste consecințe să, să ne coste mult de regulă costă mult, foarte mult costă aceste consecințe. Și atunci nu înseamnă că nu mai au șansă la relație, la o relație binecuvântată, dar o relație binecuvântată vine în urma unei pocăințe autentice, și în același timp vine în urma uh, conștientizării faptului că totuși facturile trebuie să achitate. Și atunci, și pentru astfel de oameni, uh, este nu încurajez prin chestia asta pe nimeni să să facă probe și să încerce. Dar vreau să dau o speranță și celor care uh, au greșit și au păcătuit și le pare rău pentru păcatul lor, că Dumnezeu poate să-i binecuvinteze. Bineînțeles, consecințele trebuie suportate. Editorialul de săptămâna aceasta de la Radio Samaritanul, mă refer la săptămâna în care facem noi înregistrarea, uh, vorbește despre imoralitatea sexuală. Și dacă tot veni vorba despre tinerii care probabil ascultă această înregistrare. În editorial se spunea la un moment dat ceva de genul acesta. Poate tu crezi că dacă oricum te vei căsători cu partenerul tău, cu prietenul sau prietenul, prietena ta, este ok dacă întreții relații sexuale pentru că în definitiv urmează să te căsătorești. Acum... Nu mai aștepți până după căsătorie, ci faci acum acest pas, ce poate să strice chiar așa. Dar exact cum spunea tu, Teo, Biblia este destul de clară și spune că uh, fugiți de curvie. Nu spune fugiți la curvie, ci spune fugiți de ea. Fugiți de poftele tinereții. Fugiți de poftele tinereții care există. există noi noi uh, Chiar dacă avem o anumită vârstă, nu mai suntem la vârsta adolescenței, nu putem să spunem că nu știm ce înseamnă lucrurile astea, pentru că și noi am, am trecut prin momente de genul acesta și știm ce înseamnă poftele tinereții, dar, slavă Domnului, am fost ajutați de, de puterea Lui să trecem peste aceste pofte și să nu le dăm, să nu le dăm ascultare, pentru că știam că împlinim, de fapt, voia de decât voia lui Dumnezeu. Așa că sfatul meu în această seară și cred că sfatul nostru al toți trei care suntem adunați aici pentru voi, tineri, este fugiți de poftele tinereții și uh, fiți acea mașină nouă ne, neuzată. Pentru că da, într-adevăr, este frumos să, să pretinzi de la altul curăția, dar darul tău care poate fi? Tot aceeași curăție. Nu poți, să, nu poți să ai pretenții de la altul dacă tu nu îndeplinești acea condiție. Da. Ideea este că este bine să ai pretenții, dar în același timp, la aceiași parametri să te miști și tu. Eu consider că este corect ca ceea ce eu pretind, eu să fac. Da. Nu consider că e corect dacă eu nu fac ceva. Iar ăș vorbim se, de se obligații altele. versus uh, Într-o într relație de dragoste există, există o anumită doză de obligații și există o anumită doză de drepturi. Drepturile sunt frumoase, ne bucurăm de ele, le socotim ca niște binecuvântări, dar binecuvântări și, sunt și obligațiile. Știți de ce? Pentru că obligațiile noastre ajung să fie drepturi pentru celălalt. Da. Dacă eu am obligația de a face... Nu știu, hai să mă gândesc. Să zicem că vorbim despre femeie, da? ea avea obligația să facă mâncare. Eu, ca și soț, am dreptul de a mânca. Mie îmi de bine, nu? Da. Dar în momentul în care uh, soția mea ar vrea să meargă într-un anumit loc și eu i-a spune, știi ce? Nu mă mișc de aici. Atunci, nu mai este... Uh, mai este reversul medaliei. Nu mai este. De asta zic. Uh, dreptul meu este obligația celuilalt. Dar... Și eu, la rândul meu, trebuie să am obligații ca, pe care, după aceea, să le transform în drepturile la, celuilalt. Da. Pentru mine, dragostea e foarte practică. Acum, un lucru pe care am încercat să introduc în viața noastră de cuplu e ca să exprimăm și lucrurile prin cuvinte sau sentimentele în lucrurile să ne exprimăm și sentimentele prin uh, cuvinte. Am văzut multe cupluri care au avut relație frumoasă, dar erau tăcuți. Nu puteau să... Le era rușine să-și exprime sentimentele. Am avut astfel de cazuri și au avut o dragoste frumoasă și lucrurile mergeau în familie. Dar nu, nu mă mulțumim doar cu atâta. Și am încurajat uh, lucrul ăsta în familie, deși mie ca și caracter... Nu, cele, nu, două nu, da, cele două cuvinte. Nu cele două cuvinte. prea am stă în caracter și eu o forțare cumva dar știu că o forțare de folos pentru, da. pentru familie. Și uh, lucrul ăsta l-am promovat și în cu fetița noastră. Uh, îi spun lucrul ăsta de multe ori, că o iubesc, că țin la ea și văd cumva cum se uh, deschide ochii mari și îi face plăcere să i spui lucrurile astea lucruri pe care poate generațiile dinainte fi înprinși în atâtea lucruri, deși n-am putea spune că nici nu, noi suntem mai puțini uh, prinși în diverse activități și uh, aspecte din viața noastră cotidiană. Uh, dar încerc lucrul ăsta să-l fac, să fac practic uh, și un alt aspect îi dragoste trebuie exprimată prin acțiunile noastre, prin ceea ce facem. Cum zicea și Neluț înainte, dacă ai numai numai cereri și uh, îți reveni nici doar drepturile dintr-o relație și din uh, căsătorie, nu ai cum să aduci binecuvântarea, că tu nu-ți faci partea ta. Și -un lucru pe care l-am sesizat în una din emisiune trecute, uh, s-au schimbat multe în ceea ce vrește familia modernă, și anume, altădată lucra doar soțul. Uh, soția stătea acasă, se ocupa de copii, dar acum, am majoritatea famililor noastre, soțiile lucrează aproape de, dacă nu, cel puțin la fel de mult ca și noi. Sunt implicat în toate lucrurile astea și eu nu, nu pot să am pretenția ca și soți care spun că l am pe Dumnezeu, că atunci când vin acasă, odată da. cu soția mea sau chiar mai repede sau să mai târziu, să fie fritura pe masă, să fie totul cald, eu să stau la televizor întins și să mi se servească. Nu-i corect. Nu-i corect lucru nu-i Tot celuilalt îngrijirea copilului sau grija față de copil și tot da. felul Nu poate cădea nicio obligație doar pe unul din sos. Trebuie să ne ajutăm dacă spunem că ne iubim, ne iubim partenerii. Și lucrul ăsta încerc să-l să fac în fiecare zi în, în familia mea și știu că și voi procedați la fel. Și asta vreau să fie un lucru practic pe care sau, asupra căruia să mediteze ascultătorii noștri. Să nu cădem în ispita aceasta că doar, un anumit, doar soția sau doar soțul trebuie să facă anumite lucruri, ci trebuie să ne implicăm în viața de familie și în aspectele practice. Sfatul, sau poate chiar porunca Scripturii este să ne purtăm unii altora sarcinile. Și noi ca și bărbați, sarcina copilului nu o putem duce. Înseamnă că toate celelalte sarcini le putem duce. Deci de aici putem face un, uh, un schimb avantajos, reciproc, în așa fel încât uh, să, putem, să putem da una de ajutor. Pe, ca, care e principiul? Uh, Sunt de spală vasele. dute și spală că dacă nu pot, te ajut. Că e ajutorul potrivit. Uh, chestiunea, chestiunea, este că, chestiunea este că nu ne scade nimic din demnitatea noastră dacă facem de mâncare sau spălăm vase sau uh, spălăm haine sau curățăm dăm cu aspiratorul uh, mai mult copiii dacă vor vedea. Aici doar o mică observație. Așa să confirm faptul că să face o friptură cu ananas și cu mere. pică plombele dacă le ai, dacă nu. Înseamnă <laughs> că nu o să merg pe la el. <laughs> uh... Mă gândesc, la, mă gândesc la copiii care văd un asemenea exemplu în familie. Cât de, cât de binecuvântat poate să fie viitorul lor. Pentru că în momentul în care își văd, eu am și un băiat și o fată în, în familia noastră, și mă gândesc la băiatul nostru care crește și care probabil că este curios să vadă ce face tatălui și cum se raportează la îndelenicirile astea casnice. Uh, cum sunt eu oare în ochii lui? Sunt doar un șef de trib? <laughs> uh, o pașă care își cere supușilor uh, obligațiile sau uh, parte din familie efectiv, o rotiță care se învârte în angreanajul în ăsta? Chestiunea este că am ajuns să pun haine la spălat și să le scot din mașina de spălat și să-l implic și pe el. Hai și întinde și tu măcar șosetele sau dăm clemele să le pun. Da. Uh, cum să zic eu, sclipirea aia din ochii copilului că vede că începe să facă și el anumite activități este una demnă de remarcat și e bine să o ținem minte, știi? Că se vede, se vede folosi, folositor, nu folosit, se vede folositor, dar pe de altă parte înțelege că asta nu este o activitate doar pentru mama. De asta să ne purtăm sarcinile unii altora și iarăși legat de dragoste, un aspect pe care uh, vreau să-l ridic în seara asta și pe care am discutat la întâlnirea cu familie tinere de săptămâna trecută uh, și un lucru foarte important pe mine, m-a cercetat uh, în mod special uh, copiii văd relația lui Dumnezeu din uh, perspectiva relației pe care o au cu tatăl lor în foarte multe cazuri proiecția aceasta e dusă spre Dumnezeu uh, spunea Teo și are mare dreptate dacă un copil vede în tatălui un, un, un, un tată dur, despot, un, un despot, un dictator, unul care pretinde, are doar drepturi, atunci așa îl percepe copilul și pe Dumnezeu. Îl vede ca și un uh, tiran, ca și un Dumnezeu care cere perfecțiunea, care cer, care, care, caută să care, care caută să pedepsească, care nu mulțumit de, de nimica. Și nu-l poți mulțumi niciodată. Uh, la fel de bine ar putea să cădem și în extrema cealaltă, să vadă un tată iubitor care iartă întotdeauna, care nu are o părere, nu poate să pună uh, piciorul în prag, nu disciplinează are o dragoste pentru copii exagerată care creează monștrii între Deci, este, este, este cealaltă extremă în care înțelegi doar o aminte față tău, al Dumnezeu. Și e important pentru noi ca și tați, ca și părinți, să ne găsim echilibru și să asigurăm uh, și partea asta coercitivă, uh, dar să să știm și să îmbinăm cu dragoste și Asta e, un, asta e un exercițiu pe care Dumnezeu îl poate face efectiv în viața noastră, în măsura în care îl cunoaștem pe el tot mai mult. Iată diferența între plastic și real, între, între ieftin și între, între, eu știu, chinezărie, în sensul prost al cuvântului, și original. Dragostea asta promovată pe mass media, dragostea promovată de Valentine's Day, nu are uh, decât uh, ceva ieftin, superficial, uh, are doar ambalaj și nu are conținut. În același timp am discutat puțin despre dragostea asta scripturală, dragostea care vine din Dumnezeu, dragostea care ar trebui să o adopte fiecare cuplu în, în viața sa, pentru că în felul acesta se conferă valoare conținutului și nu ambalajului. Cred că dacă venim dinspre pasiune, dacă ne căsătorim din pasiune și pretindem pasiune în viața noastră din partea celuilalt, aceasta se va termina la un moment dat, dacă nu are un fundament sănătos. În schimb, am văzut foarte multe cupluri care au avut la bază dragostea cristică, dragostea dumnezeiască și uh, au putut să aibă parte și de romantism și de pasiune în relația lor sigur am putea discuta mult mai mult poate era foarte interesant dacă erau și soțiile noastre cu noi în seara asta dar probabil făceam o emisiune de câteva ore bune pentru că noi așa putem să vorbim foarte mult pe tema aceasta vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați ascultat vă mulțumim pentru timpul petrecut la revedere Probi de Isus, tu ești dorul ce m-avânăt. Către patria, de sus, dragoste tu ești cu moară, prețuită de creștii? Doar avându-te pe tine, mergă. Stei sfântă, tu ai fost, ești și vei fi. Toate dar. Daruri... Dragoste, comorară, sfintezaur prețios. Tu ești ușa de intrare, staul lui Hristos. Tu ești puntea ce unește viața cu eternul sfânt, Cine te prețuiește, fericit, e pe. Să Să te aibă tot să vreau, toți acei ce vor să intre în împărăția asta. Dragoste cu moară să te am doresc mereu, până voi ajungi odată.